Dier ons eie vernuf, koop en verkoopskracht, kennis, ondervinding en sovoorts vir ons eie voordeel as ook die vir wie ons sorg kan aanwend. Soos SHK Radio.com is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom kijken gerust by www.v.co.za Goeie naam en hertelike welkom by isaika Nies Radio met nog een aflevering van ons actiehiele program. My naam is Corrie En dis my groot voorig en eer om sams jou te kan keir in die kieberruimte met S.A.K.N.S. Radio. Ons speelt ons lekkere vakantse muziek deurgaans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio is ook beskikbaar op ons Facebookblad as ook ons webwerf. En jy kan selfs nou met tune in of Streama luister. Ga na www.sik.co.za vir die jongste nies en baie meer. Onthou ons afsprake 8 uur weeks aande. Ons het ook na nou een nies en weer om 7 uur soggens. Om 1 uur het ons een heruitsending van die nies. Ons vraag ook dat mense meer betrokken raak en bijdra om een platform te volg, vorm vir die volk. Wil jy jou omroeper by S.A.I.K. Nies Radio wees? Het jy een program wat jy wil aanbied? Wil jy plaaslike Nies vir jou gemeenskap aanbied op een voorafbepaalde bepaalde tijdstip? Of wil jy of en opnames maak oor sake van belang vir die volk? Contact ons by Nies by S.A.I.K. Ons wil ook graag van die geleendheid gebruik maak om gratis advertenties oor die licht aan te bied vir volkseie bezighede in aankondigingsraak in die, raak in die samenkomste en belangrike gebeurtenisse te maak, die volk bewus te maak van sake raak in die veral ook in die lig om onderhoud te voer met persoene wat ons oor die lig kan speel. Help ons om ons erfnis terug te neem en die waarheid uit te kry. Ons al enige hulp Ons e-post adres nies by sikradio.com Jy kan ook geris gaan na www.v.co.za en jou advertentie gratis daar plaas. Die artikels gebruik in die programme is die opinies van die onderskieskrywers en weerspiel nie noodwendig die standpunt van SIK NIS Radio neemt. Voordat ons by dit kom, kom ons luister na Fridi Nest met hy DJ. Hey, DJ Speel vir die likkie net van my. Not so key it's a Die DJ Ek kyk na die berichte in die nies die laaste paar dag Benevens die land wat steeds in die brand is met stakings en onliste het ek een paar artikels in die nies geneem om te bespreek vanavond Die eerste artikel is Vrijstaat val honderde klinieke in die streek so wat 200 vrystaatse klinieke benodig dringend aandag. 45 klinieke moet vervang word, 20 klinieke moet herstel word, 85 moet opgeknap word, en 41 het dringend instandhoudingswerk nodig. Volgens mariet Hedt Pittewey, DA-lid van die Vrijstaatse wetgever en DA-woordvoeder oor gezondheid in die provincie is die wetgever in november verlede jaar al ingelig dat die Vrijstaatse regering sy mens in die steek laat dier dat basisse gezondheid dienste nie gelever word nie. Dit het onder die DA's aandag gekom dat die bouwerk aan 5 moderne klinieke in die Vrijstaat ver achter is. Die klinieke moes steeds of reeds in 2012 aan die Departement van Gezondheid oorhandig gewees het. Nou in 2015 en die klinieke kan byna aan die departement oorhandig word terwyl betaling aan gekontrakteerde maatskapie reeds gedoen is. Die Parijs kliniek is 95% voltooi en 816.500 is tot nou toe aan die kontrakteer betaal. Die Voljoon Skroon Kliniek is 80% voltooi en 1,8 miljoen rand is tot nou aan die kontrakteer betaal. Die Senegal Kliniek is 69% voltooi en 1,8 miljoen rand is aan die kontrakteer betaal. Die Memel Kliniek is net 67% voltooi en aan die kontrakteer is 1,9 miljoen rand per Die oprichting van die Mak Kaling Kliniek in Kwakwa het nog nie begin nie, maar die kontrakteer is reeds 3 miljoen rand per taal. is echter ons seker oor hoe die boodskap aan Dr. Benny Malakohane LER vir gezondheid oor te dra dat die vrystaatse gezondheidszorg steeds in die krisis is nie. Volgens haar het die openbare dienste komissie bevind dat die openbare gezondheid onder die DA geleide regering in die weeskapse degelike inspektie van distrikse hospitale en klinieke oor spesifiek die aanhoud van medicijne en die beskikbaarheid van toeristing en algemeene toestande. Baie beter as die openbare gezondheidsstelsels onder die ANC geleide regerings van die Vrystaat, Westransval en Noordransval gevaar. Volgens haar lever hospital en klinieke in die weeskap private zorg van hoog gehalte, soos die aan diegene wat het benodig. Die DA-gehalte so, gezondheidszorg is belangrijk vir die welstand en menswaardigheid van Zuid-Afrikaners en waar die DA-regeer, word het nagestreef. Die volgende berug lees gezondheidscentrums die uitvoer van kraamprocedures ontbreek. Levensredende dienste wanneer vrouwe een noodkraamprocedure moet ondergaan of een miskraam heet, is nie op standaard by 12 van die land sy 52 gezondheidsdistrikte neem. Dit blyk uit navorsingsstudie wat die South African Medical Journal gepubliseer is. Volgens die navorsing kan sterftes vinnig daal en dien daar toegeseen word dat al die levensredende dienste beskikbaar is vir die gemeenskap. Soveel as 9000 sterftes van moeders, pasgebore babas of babas vir doodgeboore word in Zuid-Afrika kan voorkom word as die omvattende noodverloskunde en neonatale dienst ten voel geimplementeer was. Die 12 distrikte is spesifiek kies om met hulle die hoogste geboorte sterf te sy vreed. Die distrikte is in alle provincies buiten die weeskap. Dit sluit 53 gemeenskapgezondheidscentrums, 63 distrikthospitale, 13 streekhospitale en 4 terse jarehospitale in. Die meerderheid van vrouwe, 60% kraam in gemeenskapgezondheidscentrums, GGS of distrikthospitale in. Die studie is tussen in juli 2012 en oktober 2012 by die faciliteite gedoen en die standaardlijst van noodverlooskunde zorg soos voorgeskryf soos die Wereldgezondheidsorganisatie is nagegaan. Daar is 7 basisse verlooskundige en neonatale noodzorgfunksies en 9 omvattende funksies. In die studie is daar gekyk of die faciliteite die 7 of 9 funksies kan uitvoer dit is die geef van antibiotika die geef van middel soos magnesium voor en tijdens kramstupe geef van oxytocin om bloeding te voorkom vir alle vrouwe verwijdering van die placenta wat achtergeblei het hulp met kram soos vakiem bystand vakiem aspiratie Basis en nieuwtale recitatie, kaisersnee en bloedoortapping. Die laaste 2 is net beskikbaar by hospitale. Nie een van die GGse kon al 7 funksies uitvoer nie. En nie 30, dit is 47,6% van die distrik kon al 9 van die distrik kon al 9 doen uit die 17 streek en terse hospitale kon 15 al 9 funkses voltooi. Daar was 9 hospitale wat nie een patelahammer gehad het om die masse neurologische reflexe te toetsne. Net 6 van die GGS e het al een boog lange hands gehad om ‘n placente wat achtergebleid te verweider. Maar alle hetel het het gehad het het net so dag nie veel gehelp nie. Met in die derde van die GGS e was daar niemand wat gewede doel om die placenta te verwijder nie. En 98% van die GGS e kon nie een geass geassisteerde kraam uitgevoer het nie. En 69% kon ook nie, indien daar een onvoltoede miskram was, wat kiem aspiratie gedoen het nie soveel as 17% van die faciliteite kan nie ‘n basisse resuscitatie, dis die sakkie en masker methode doen nie. Minder as die helft kon hulle patiënte met komplikasies binne een uur by die rechthospital kry vir een keizersnee. Die naversing het beslis dat die vermoe van primaire gezondheidszorg om die levensredende dienste in verloskundige noodgevalle te gee, baie swak is in baie distrikte. Dit beteken dat veilige kraamdienste nie dierlopend beskikbaar is by faciliteite waar geboorte gegewe word nie. Die 12 strikte word nie in die artikel genoem nie en die hoofdnaafvoerzer Profesor Robert Pattison, directeur van die Suid-Afrikaanse Medische Naafvoersingsraad, sy eenheid vir ma en baba gezondheidszorg het gesê hy kan dit nie bekend maak sonder die toestemming van die Nationale Departement van Gezondheid neem. Voor ons voort kom ons neem een advertentiebreek en luister na Balketoe sy vol gate. Het jou weer met die melkmaschine gespeeld? Neem man, die kracht af. Nee man, soek jou op jou cellfoon? Nee man, hier die verdonde sein. Weet, was het een ding wat kan ons taak maken? dit is USL Services South Africa so jy die ouwens met zero downtime beste dienst 24 uur, ek sê jy as belangstelling DJ, die eie radiostatie kontak hulle die kracht kan maar afgaan myk sê nie, alles is veilig die, die stad af en ek is van die, hoe kan sê die plaas af maar nou wat die land wat is, wat moet dat doen nou hoor ek maar hier in die dorp. Ek het een bokkie, net so twee straten aan. En ek sê jou, ek gaan nie dat teen die door. Nou, hoor ek op die dier turn. Ek krijf Services, en gaan jou eindel. Mee, mee, mee, mee, mee. Al all die eis uit Antartika al die...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 Gelukkig uit water en lichte in Ongelukkig oh, betaal ons ook vir hulle sin En sal hulle al die huis uit Antarktika En al die sand in die Sahara En al die bome in Amerika in die steene van die groetmeer in China Kan wegdraag Ogelukkig oh, sal jy leie en dood van en die voorportaal. Voor jy kan inkom moet jy eers betaal. Gelukkig is daar nog goeie banke oor. Ogelukkig oh, kan jy alles in die bank. oor is, ongelukkig dat hulle graad die leerders so groot is. My, my, my, my, my, my. Back to meet Teerstrate. Jy is ingeskakel by SRK Nies Radio, samet Kory medie aktiele program. Die volgende artikel lees voedselinflasie gaan beslist beslis stuig wens die droogte. Verbreikerskundige reedmaak verhoor inflasie op kos en kleren in die komende maande waarski 2 groot genoteerde winkelgroepen. Ekonome waarski al lang hoorkos prijs is op pad wensdeerder millies na die droogte in groot dele van die land die afgeloepie somer en millies wat nou ingevormd word. Kaai hy hoort hoof van maasmarkt wat gaai met makro besit meen dat die voedselinflasie beslis gaan stuig wens die droogde wat suiker en middiepryse betref. Die twee grondstrove het een ernstige uitkring effect want syker kom in baie drankies en middies word verhoender en veevoer gebruik. Volgens hy woord was voedselinflasie gemiddeld 3,3% in hylle winkels maar ongelukkig slid verhoog word tot so wat 5% of 6%. Die inflasie in Woolwoods sy kostwinkels was 7,7% in die boekjaar tot einde juni. Dit is hoer as die gemiddelde inflasie vir voedsel en nie alkohol, alkoholise drank vir die tydperk van 6,8% wat dier statistieke Zuid-Afrika gemeet word. Moor het aangevoer dat Woolwoods sy reik liente nog bestand is teen swak ekonomise toestande. Volgens hom is rentekoersverhoogings meer belangrik vir die kliënte as enige iets anders. Die Reservebank het onlangs rentekoerse met 25 basispunten verhoog. Mooier meen, rentekoerse sly paar keer nog moet stuig om kliëntese koopkracht te verander. Hy hoort meen echter dat die werklike verswaking in die rand een maand gelede begin het. Volgens hom koop hulle so 6 maanden vooruit. Die voorraad is steeds bestel en die prijse is vast. Die inpak van die swakke rand sal ek eerst later op prijse gesien word, rekenaien. Die volgende artikel is, Zuid-Afrika waarschijnlijk nou in een recessie. Groot probleeme bestaan in die Zuid-Afrikaanse ekonomie en die kans dat Zuid-Afrika nou in een recessie is, is baie goed die skuld vir die ekonomiese gemors waarin die land om bevind moet rechtstreeks op swak politieke leiderskap geblaas word. So het David Rood, nationale ambassadeur van Kindersorg en hoofekonome van die Efficient Groep dinsdag aand op die jaarvergadering van Kindersorg Bloemfontein of Chatline Freestad en Bloemfontein gesê. Hy het gesê die ANC en sy alliantie vernoote Kousato en die ISHKP het nie die inzicht en die vermoe om te verstaan wat nou gedoen moet word om Zuid-Afrika uit sy ekonomiese verknorsing te reed nie. Dit gaan jare dier om die ekonomie wat hulle verbrouwe te herstel. Hy I meen dit is vooral Eskom wat die grootste bijdraande factor is tot die moendelike recessie in Zuid-Afrika en dit is vooral weens politieke inmengerei. Root meen, een wereldwijre recessie of selfs nog iets ergers is in moendelikheid. Mense kan hulle werk verloor en armoede kan toeneem. Hy sê by draande faktor vir die swat, swak Zuid-Afrikaanse ekonomie en swak rand het te doen met internationale faktore soos die wereldekonomie wat omver gegooi is dier China wat nou sy geldeenheid gedewelle heer het. Maar die gezondheid van die plaaslike ekonomie vererget die inpak op ons ekonomiese prestasie. Rood het gesê nog o probleem is dat die politieke leiderskap instansies soos die gesag van die Stafrikaanse lichtdienst S.A.L., S.K.O.M., Petro PetroSA, binnenlandse sake en die openbare beskermer ondermijn. Wie gaan belene land waarin politici instansies ondermijn? Die verlies in die ekonomie wens verlore produksie wens S.K.O.M. is jaarliks meer as 300 miljard rand. Rood het gesê, indien die rechte dinge vanaf gedoen word om die Suid-Afrikaanse ekonomie recht te rik, sal dit jare verg om die skare te herstel. Hy wil weet waarom soveel beperkings op buitenlanders geplaas word, wat geld in Suid-Afrika wil bele, terwyl die land in ‘n kapitaalskaars land is. Root het na die hoogstbesoldigde staatsamtenare gekap, wat te veel geld verdiend kan takkie eet en in BMWs rondraai, en in baie gevalle ondermijn hulle die ekonomie. Benevens dat hulle, geld, of benevens dat hulle baie geld kost, is hulle ‘n versperring in die pad van die ekonomie. Een voorbeeld is die onderwijs wat die swakste in die wereld is, maar wat die meeste kost. Nog een voorbeeld is Eskom met sy peperdier werknemers, terwyl daar nie elektrisiteit is nie. Root sê echter, nie alles is negatief nie. Zuid-Afrika is goed gepositioneer om ekonomies baie beter te presteer. Ons het een moderne ekonomie met moderne infrastructuur en moderne financiële markte. Ons het ook baie besondere menselike kapitaal. Al wat ons nodig het, is een moderne en doeltreffende regering, het Root gesê. Voor ek aangaan, kom ons luister na nog een stikkie advertentie nies, daarna so net Bridges met haar genoeg song. Soek jy na a daksel vir jou boekie? Is jy eensam en alleen? Jy hoef nie.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 vergui, a koos do plissie en a tellarui, wat lief kiesing en skryf en strij, oor die mooi van ons land en ons recht om hier te kan blij ek syk vir malema, sy leens en sy sen maar, ons hou maar ons mond en betaal ons kruip weg in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 lief kies sing en skryf en stry oor die mooi van ons land en ons recht om hier te kan blijf kinderse kinders kan bly, maar sy huis in sy is nou in die hande van die vijand teen wie hy moes stry. Ons kinders versta nie, waar kom al vanda erfenis is uitgewis. Geen volkslied of vlag nie, in geen ere wacht nie vir die helde wat daar nie meer is.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 te kan bly en ons draag om hier te kan bly So net Bridges met haar genoeg song. Daar is nog artikels van belang in die nies. Ek het nie allemaal geneem nie en daar is paar wat ek net van haar gaan noem, soos bijvoorbeeld die Zimbabwese vrees vir die krachtkatastrofe daar omdat hulle die Karibu, Kariba Hydroelektrische aandag wil afskakel. Dan is daar die cijfers oor die dat stadion skok, wat die vermorsing van baie miljoene rande was. Ook was daar die wereld wat kennis moet neem van die politieke inminging in Zuid-Afrikaanse sport. Dit lees kan Zuid-Afrikaanse sprongboekreks bespan werkelijk op gelijke voet gaan meding om die verovering van die William Webb elastrofeeën nadat die ANC regeringse rassekota aan die span opgedwong is. Die volgende brok in die nies is die 6 dier wat kaput is weens die Spaanse taal. Praza sal sy peperdier Avro 4000 lokomotieve die in die einde augustus in gebruik geneem het maar daar is na al reeds Paar van die 6000 600 of 600 miljoen rand se lo lokomotiewe wat by Spanje aangekoop is, wat nie teen volle 10 Augustus in gebruik geneem kan word nie, want daar is 6 wat by terwerking is. Wat baie belangrike in die nuus is, is die aanvalle op sagte teikens en boere is die afgelope of die afgelope ruk sus berig hoog in die nuus. Die eerste enetjie is kinders beleef trauma na Vryheidsstad aanfalle op bejaardes. Ria Kirsten sterk in die hospitaal aan nadat sy aangehond is. Sy het skedelbreuk, bloeding op die brein, 'n gebreekte kaakbeen en ribbes as ook 'n gekraakte oogbank. Rea Kirsten, 65, van Botalwil in die Vrystaat, sy biervrou, het haar donderdag in een plas bloed voor haar achterdeur gekry. Een aanvallinger het Kirsten Helder oordag ingewag, toordat sy teruggekom het van die winkel en haar toer haar oor die kop geslaan, vermoedelijk met een tuin virk. Sy het skierlbreek, bloeding oor die brein en haar kakebeen oogpank en ribbes is gebreek. Sy het baar bewus en verloor, later bijgekom, en toe haar biervrou handelie van straat en op haar cellfoon ontbied. Kirsten het aanvankelijk gedink, sy het geval voordat sy kon onthou, sy is aangerand. Sy word na hospitaal in Klerks behandel en onthou nie veel nie, haar handsak is gesteel, met tonig, 120 rand na biersie. Een invander van Kotsogong het Christense bankkaarte, sykefondskaart en identiteitsdokument intussen in by die, die, die township opgetaan. Intussen soek die politie in welkom die vrystaat na die moordenaars van Johan Vos, 73 van de Riebeekstad, nadat sy sien Peer vredag op sy lyk afgekom het. Sy pa sy en voete was vastgebind en daar was iets om sy nek gebind. Hy het preserings aan sy kop en gesig gehad. Volgens Peer bleik dit asof sy pa in die motorhuis is. Hy beskryf sy pa as ‘n pijnlijke nekies en baie handig en iemand wat lief was daarvoor om goed recht te maak. Hy laat drie seens, nege kleinkinders en een achterkleinkind achter. Sachte tykens is waarop getyken word. As ons kyk na die samenstelling van wat berig was die Afolibretheid, sê dat die begin van die jare die Afrikaanse nees verneem dat Volksblad oor 14 aanvallen bericht het, waarin 19 bejaardes vermoor of erg beseer is. Die proze kon in die meeste gevalle geen weerstand bied neem. Telle is erg vermink en diegene wat wel die aanvallen oorleef het, sy leven is onherroepelik verander. Bejaardes is gesochte tykens, om het hulle self nie kan verdedig neem. Hulle soms minder paraat raad as jongere mense en by misdadigers is daar boene op opvatting dat hulle groot bedraag geld en waardevolle artikels soos juweleersware juwels, aanhou. Afrikaanse niest ook verneem dat in die meerderheid van die vrystaatse aanval op bejaardes vir alle plaase gebeur wanneer daar niemand is om hulle bij te staan nie. Een soort gelijke gevolgtrekkinge gemaakt word met bejaardes in dorp of stede wat bedags alleen by die huis is. Dis nie nie prive, primaire slagoffers, wat dier die aanvallers geraak word nie, maar ook hulle familie. Kinders wie sy ouders as sachte teikens gesien word, en aangeval word, voel machteloos, omdat die bejaarde soms daar koppig is, om te beseef, hulle kan nie alleen blij nie. In daardie geval my die kinders, hulle kan niks doen om te help, of om hulle ouders te beskerm nie. Gert 74 en Sonja 73 van Rooien en die dochter Minky 42 is op die plaas buiten Markoord aangeval. Johannes 70 en Rita 68 Kurtzner van Vrede is op die plaas aangeval. Nedia Alberts 70 van Bloemfontein is in haar slaap aangeval. Thelma Gaus 80 van Univers Universitas Bloemfontein is in haar huis oorval. Drie Stemmet, 69, van Sinekool en sy vrou Fransie, 70, is op le plaas aangeval. Marie de la Rosa, 73 en Rinapertorius, 86, is in Redersburg beroof. Toon, 72, en Rinne Swannepoel, 70, van Beinsvlei Vlei, buiten Bloemfontein, is na kerk ingewag, gemartel en doodgeskiet. Marty Beester 68 van Tienissen is vermoor voordat, voordat haar plaashuis aan die brand gesteek is. Hein Smith 77 van Lindley is vastgemaak en aangerand. Sy lyk is eese dag later buiten sy plaashuis gekry. Nadia Albertse 70 van Dan Pienaar en Blomfontein vrystaat het breinskade nadat sy vroer van met 'n hamer aangeval is sy gaan waarskynlik die rest van haar lewe vir moet word. Volgens Willi, nie dat sy sien ontvang sy nog rehabilitasie en kan nie die aanval onthou nie. Nie die onthou nie dat haar man en Willi sy broer na syste dood is nie. Die ene dag praat sy, maar die ene dag sy dier mekaar. Sy maat geen weerstand of gevaar vir die aanvallers ingou nie. Sy sal nooit weer kan bestuur of alleen inkopies kan doen nie. Willi het skok en woede na die aanval op sy ma beleef. Die volgende artikel in die nies, een gepoogde aanval die tiener meisie durf plaas aanvallers met een haalgeweer aan in Sanin. Beeldmateriaal van die veiligheidskamera, wees oog gesin van limpoopasondag aand, amper die slagoffers van die plaas was. Op die beeldmateriaal kan gesien word hoe die 16-jarige Soemarie Lombard enkele meter van ’n gewapende mans verbystap, stap, sonder dat sy het weet. Oomblikkelike later is een van die vermeende aanvallers met ‘n vierwapen in sy hand achter haar aan. Deserai Lombard het bevestig dat sy in gesin op die plaas 10 kilometer buiten Sanin woon. Sy het zondagant omstreeks 1950 in die bed geklim. Haar man was uit om te gaan jag op die plaas. So Marie die ene hond buiten oor blaf en die halgeveer saam geneem om te onderzoek in te stel. Sy het gesê, ons albei weet, ons mag glat nie die huis uit gaan as my man nie daar is nie. Maar ek het nie geweet sy gaan uitneem. Op die video kan gesien word hoe die vermenende aanvallers by die stoep van die huis insluip en die in die waskammer skuil. Die gesinse hond, een 7 maanden ouwe Amerikaanse veghond, kom later in, in en gewaar die mens in die waskamer. Hy staan een rik lang voor die deur en blaf, onnskynlik te bang om hulle te bestorm. Miniete later kom Soemarie om die hoog gestap met die haalgeveer na henne. Sy verloor versichtig nie toegebouw die stoep rond, maar kan nie die mens sien wat achter die waskamer sy deur verskuil nie. Sy stap weer sam die hond uit, Terug na die huis voordat een van die vermeende rovers achter haar aangehaarkloop kom. So Marie het in die huis ingaarkloop en die veiligheidsak gesluit, het Desiree gesê. Sy het my kom wakker maak en ek het die halgeweer gegryp. Desiree het waarschuwingskote by die veiligheidsak geveer, terwyl So Marie haar paal gebel het om terug huis toe te kom. Een van die vermeende aanvallers het na die veiligheidsak gehaarkloop en dit probeer oopruk voordat op die vlug geslaan het. Ek weet nie of hy gehoor het, hoe my man aangereik kom, of wat nie, maar hy het allemaal skilik weggehaarkloop. Ons het die saak van poging tot to huisroof by die polisjaan aangemaak, maar niemand is nog in echtenis geneem nie. Dit is uiters belangrik, as jy iets buiten hoor, moet asjeblief nie uitgaan nie. Jy is net een groter en sachter tyken vir vermeende aanvallers hierdie kon so maklik en nog een traumatiese plaasmoord ontaard het. Op hierdie noot groet ek Korie met die actuele program tot morgen aand om 8 uur sêle tyd, sêle plek. Moe nie vergeet om morgenoogend in te skakel vir ons 7 uur nies en weerberig neem. Ek speel graag advertentie, en daarna speel ek uit met Adam Tas, in die huis was stil te woon. Een lekkere aand verder, geniet die aand. Tot ziens. Allerlekkerste Boltoong, by Boltoong en Bais,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 Dit is makkelijk en gratis by maakie.com Mees, het jou weer met die melkmaschine gespeeld? Neem man, die kracht is zeker af. Je maak soek jou op jou nie man nie die verdonde syne weet dit was dit ding wat jy kan omstaat maak dit is USL Services South Africa so die ouwens die zero downtime die beste teams 24 en 8 uur ek sê jy as belangstellende DJ die eie radiostasie kontak, die kracht kan maar afgaan niks sy nie, alles is veilig die man stad af en ek is van die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 soos isaika.raru.com is ons 'n trotse deel van die inspannetwerk kon kry gerus by www.v.co.za As die grieën pleks met die mooie opsta En is moeilijk om te groe Is die huis waar stil om te voel En die kamersje ruid is steeds gepreed Waar by die kant gorduit Heed her lie, soos geen ander En zij was die maalwijk, zijn kinders moest draag Ze was zijn vroeg, zijn vriend en zijn leven Laat ons boel tot op stranden ver van die Zodat asiel kan woen in z'n kasteel En die kan as jylde Rondom op kens bied En laat wel een roze die z'n gerant is aan En blom in die vroeg ochtend was Zodat flamers vluchtig z'n Op die pekken Maar hy is zo stukken Vai sei pronto. Se grita e sei lava. E nem há luz. Suas que lando. E am sei das de mapa. Se quando mostrar. Se vai sei pronto. Se grita sei lava. Ela foi Dit is die huis waarste